Jó napot. Ön a heti meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fb 2 balázs és Angel D. József. Jó szórakozást. Itt vagyunk. Oké, okay, faszom. Uh... Minden rendben. Já ja, jaj. Ja. Csak néztem hazatérté? Megy a csík. Igen, hazatértem, ez egy ilyen Hongkongi hét volt nagy része legalábbis jó volt a családdal végre időt tölteni, meg a macskával. Aha, Úgyhogy Ausztráliának végeben. Igen, igen, vége, vége. És hát első nap, mikor bementem a munkahelyre, így ebédre is ázsiai ételt tettem, laksa, levest, ami iszonyatosan ízlet két hét Western food után, aztán meg még így vacsorára is hazahoztam. Vannak ilyen... Western food. Yeah, ilyen kínai barbecue tálak, amit nagyon szeretek, ilyen kacsa, meg különböző malac húsok, formában van, ilyen ropogós, pőrű, meg mit tudom én. Abból, abból hoztam haza, és azt tettem, és most ilyen, ja, be kell hozni a lemaradást áz, rendes ázsiai kajából, hogy visszaálljon a szervezet. Közérzet? Közérzet. Történt valami azóta. <gül> hogy visszatértél? Én, én voltam Jajjá. én is egy kínai étteremben, itt Malmöben leg legrégebbi uh, uh, kínai éttermében, a Golden Dragon nevűben, mm -hmm. amit onnan tudok, hogy leszkenneltem a automatikus transléttel a kínai írásjelet róla, mm -hmm. és akkor én nem tudtam meg, hogy ezt jelenti. De várjál, nem az, hogy 300 korona per főétel, tehát kétszer drágább, mint egy átlagos helyen levő főétel, és bazeg mm -hmm. rizs és egész egyszerűen valamilyen ilyen édes, szószban kisütött uh, sertés, hús darabok uh -huh. szeretelve. Tehát egy standard kínai semmi. Tud, ilyen, uh -huh. ilyen, tud, hát kiabrány. Jó, kaja meg minden, de hogy kétszer annyit nem ér, az teljesen biztos. Uh -huh. szóval, szóval kicsit uh, csalódás volt. De, uh, uh, hétfőn, hétfőn érkezik a nagylányom Budapestről, és alig várom, hogy őt is itt el tudjam vinni ide-oda. De egyébként... Na. Már most, most stressz helyzet van, mert természetesen idióta módon nem blokkoltam be a kalendárom, mikor érkezik. És az összes kolléga telefosta ilyen mítingekkel. Hát azt bemész decline-ba az meg. Fie, a hát, nagy... nagy yeah. A, a, a, a prók azok úgy csinálják, hogy decline, és még reason se írnak be. Szerintem az a pro. Az a baj, hogy annyi minden történik, de most így jó kis teszt arra, hogy milyen prioritásokat tudok itt menedzselni, mert évente, ha egyszer látom a nagylányomat, akkor ja. pedig hát emlékszel, amikor az app-ban még nekem mondtad, 2010-ben, mm -hmm. hogy életeddig legjobb élménye volt, amikor megszületett, és kitotta a szemét, és rád nézett. Ezt, Először. Konkrét. Először. Igen, így, így van. Az így van. És most Jó, ez a magánszemély személy fog Kiblokkolom a kalendárom, és reject, reject, reject. Igen. Szerintem ezt most, már most beszélünk. Beszélünk. Most, hogy beszélünk. Itt triplabuk. It? No reason given. FB tennem nem rában. <gül> hát azért annyira szoft vagyok, hogy uh, propose new time. Ah, ja. oh, oh, megörbültél az. Figyelj, okay, Kilőve. Szerintem így ki ki egy Tzu -tzu. mint ahogy Trump fogja most a deep state-et kilőni az izéből, izéből, governmentből. Egy, ahol nem gáz, hogy nem jelenek meg, és tudom, hogy nem fogok megjelenni, most tentatívra raktam. Ászikat meg Propose New Time, Decline, Propose New Time. Fasza lesz. Faszol lesz. Látod, nincs stressz tovább. Megoldottad. Így is. van, így van. Berakom a nagy blokkot most. Arrival, The Arrival. Nálad tudják olvasni a kalendár a dolgozót? Szerintem van, aki tudja, van, aki nem. Ja, ilyen per user setting. Uh -huh. Nálunk izére van rakva, senki nem látja, csak a blokkolt időt látják, azt nem, hogy mi is, és így, így ki kell olvasni a hogy az fontos mítinge van neki, vagy kevésbé, hogy rá tudsz-e bukolni, vagy nem. Yeah. Az, annak idején tudod, hogy ment ez az egész míting bukolás? nem voltál ilyen exchange-szerver. Tudod, az exchange-szerver az egy idő után jelent meg az életünkbe. Persze. De én emlékszem, hogy 2010 körül is. Akkor már ott szerintem exchange, de, de mondjuk 2000-es években konkrétan embereknek az íróasztalán volt egy ilyen kalendárium, amiben belefirkáltak tollal, meg celuzával dolgokat, bazd meg. Komolyan. Hát, e, nekem én ugye nagyon öreg vagyok, rég kezdtem dolgozni, de az első munkahelyemen is volt már, az még ilyen free internet hely volt, de volt ilyen dial-up service, ahol a CC Mail, Lotus CC Mail nevű mail kliensbe letöltődött a corporate levelezés, és úgy emlékszem, hogy talán abban már volt ilyen meeting is, talán szerintem igen. Ez olyan, mint a BBS időszak, hogy beloginoltál, akkor egy BBS a... BBS gyakorlatilag, tehát így össze telefonáltak a modemek, és akkor a mér szerver az így letöltötte. Ugyanúgy, mint... E, e, mi volt az? Nem csak, hogy BBS, hanem milyen mér? Fido, Fidonet. Neked ez volt, volt Fidonet? Nem, nem, nem. Én, én az a BBS-sé ilyen... csak ilyen szőr mentén találkoztam. Aha. Ö... Az, az úgy volt, hogy a, amikor be jelentkeztél egy ilyen BBS-re, a modemen, akkor ja. ez a FidoNet kliens app, az így feltöltött a leveleid, és akkor volt valamilyen exchange mód, hogy akkor valahogy az tovább utazott ezen a fidonetwork networkön, egyik BBS-re, a másikra, <gül> és egy idő múlva eljutott a célba. De nyilván, Aha. tehát az elsődleges funkció az az volt, hogy hogy az ember ilyen, mit tudom én, var töltsön le, meg demókat, meg mármint ilyen scene demókat. Scene? Aha. Én, én, nekem meg volt az, hogy egyik haverom átjött hozzánk aludni, és ott volt egész nap, és hozott modemet, 1200 baudosat, az egy ilyen mm -hmm. ízé, és az úgy működött az a modem, nem fogod elhinni, hogy be kellett rakni egy ilyen üres PCI, nem, nem tudom, ilyen slotpatod, ilyen, nem PCI slot, hanem a, a korabeli. Mm. Uh -huh. tehát konkrétan be kellett dugni ezt a, a, a, a, a, a cuccot oda, és akkor utána driver, driver matatás, egészen addig uh -huh. míg bútolt a gép, és nem fagyott le, tudod, tehát ilyen ízék, uh -huh. és amikor az megvolt, akkor utána el tudtuk nyitni a dos BBS szoftvert, akkor rá kellett csatlakozni a telefon vonalon keresztül valami helyre, és képzeld uh -huh. el, hogy amikor ezt megcsináltuk, és összejött, és láttuk, hogy így az ASCII Art megjelenik, uh -huh. az volt nekem egy ilyen olyan momenten, mint amikor neked a lányod berenézett a szemedbe, uh -huh. <laughs> és utána utána egyből természetesen mi, mi, mi más csináltunk volna, mint hogy a Cindy Crawford, uh, bocsánat, magyarosan ejtve Cindy Cretford. <laughs> uh, és mert ilyen... csöcsöket le akartuk tölteni, és félig le is jött az meg. Igen, egyrészt néha félig jött le, másrészt Én, olyan alacsony. Ezek két hogy így, így soronként rajzolta, és szerintem az hozzáadott a sziszkalomhoz, hogy így változott. Nekem az, az megvolt. Ott ültünk, és néztük, ahogy jön a jépek, az. Ez, ez a mém, ez nekem megvolt az életemben, hogy lányom megszületett rám nézett, Perszus, <gül> Cindy Bradford meg <gül> ilyen a 1200 sorra kivártuk, kivártuk, és akkor tad, és, és, és, tehát figyelj, tehát a kontextus az olyan volt, hogy egy haverommal 14 éves vagy 13 éves koromban, vagy 15, nem tudom, melyen ilyen dős lehettem, ott töltünk nálunk a lakásunkban egy ilyen délutánt, és a szüleimnek fogalmuk nem volt arról, hogy miket csinálunk. Csak azt tudták, hogy a Józsi most valakivel idézően játszik valamit, uh -huh. vagy számítógépeznek, hogy abban az időbe hívták, és képzeld el, hogy a, a, volt egy ilyen lépcső, és az alatt ott a telefonnak a doboza, és csak ott álltunk fel ezzel a szisztémával, és uh -huh. ott voltunk. Tehát konkrétan a szüleim annyit láttak ebből, hogy ott a lépcső alatt valamit csinálnak, tudja, És fogalmuk nem volt arról, hogy mi éppen a, a, a, az információ szabadságának első pillanatait éljük meg ott, vagy De. legalábbis én. Teh, teh, teh, teh, tehát ez ahhoz képest, hogy. Most így visz neked... előre, az időben, most már. Őrület. Ja, őrület, abszolút. Hogy, hogy, hogy ez ez az, az időben hogy nézett ki. Tehát ilyen, ilyen, ilyen elképzelhetetlen. De hát mindig ahhoz képes kell abban időbe, az időben, ez egy hatalmas dolognak számított, hiszen mágnes lemezeket másolgattunk jobbra-balra, akkor még. Uh -huh. Ami Tehát néha ilyen, megmágneseződött. Én, én, De a időkben neked is megvolt a, a kazetta élmény is, nem csak lemezek. Persze, persze. Ja, a... Hát így a kazettán néha így a fej nem, nem olvasta a. Már hogy? Hát ultra értékes, tudod, hogy ultra ultraértékes másolatot a játékról, amire nem tudom, hetek óta vártál, hogy ezt kipróbáljád, vagy hónapok óta, mert olvastad a. a Komodor világban a játékorról, hogy milyen jó, és akkor beszerezted, és így vártad, hogy, hogy ez a csoda elérjen hozzád, meg van a kezedben a kazetta, és próbálod betölteni, és látszik, hogy így nem, nem olvassa. És akkor csavargatod a fejet egy csavarhúzóval, egy kis csavarhúzóval, hogy hát ha hát nálunk, nálunk az volt a technológia, hogy egy ilyen papír, egy vastagabb papírlapot kellett a kazetta nyílásba berakni, és úgy kellett lecsukni, Uh -huh. Mert akkor valahogy úgy állt ott rajta, hogy be tudta olvasni még a játékot, uh -huh. és, és akkor így uh, csináltuk. És konkrétan a, a, igen az egyik haveromhoz, de várjál, akinek lemeze volt, az volt a menőjenő egyébként, uh -huh. tehát a kazettások versus lemezesek, és nálunk a faluba két embernek volt lemeze, én voltam az egyik, és mindig nagyon különlegesnek éreztem magam, hogy átjöttek bajáról hozzám, és mondták, hogy neked lemezed van. Uh, és akkor mondta név szerint, hogy ki a másik, akinek lemeze van még. Benne. És, és, és menjek nem emlékszi, hogy ezt a szopással mennem. Voltak ilyen egyoldalú lemezek, meg kétoldalú lemezek, és hogyha az egyoldalú lemezbe egy lukat beleütöttél ilyen, hogy hívják ezt a, ezt a Lyukasztó. luk, luk, lyukasztót, Igen. amit papírlyukaztásra azt akkor Igen. az is kétoldalas lemez lett. Igen. Igen, ez, ez, ez, ez nekem mind meg volt, Sőt, aztán utána megjelent ugye az, amikor a PC-ben már ezeket a lemezeket le lehetett formázni 800 kilobájtos kapacitásúra 360-ról, uh -huh. emlékszel arra? Igen. És uh, ahhoz kellett egy ilyen rezidens komprogramot futtatni, hogy azt meg tudja Igen. csinálni, és uh, képzeld el, hogy nekem az első élményem ezzel kapcsolatban az volt, hogy postán küldték le ezt a programot, amivel meg tudom formázni a lemezeimet 800 kilobájtra, és magát a komfájt, egy 800 kilobajtos lemezre tette föl a csávó. <gül> <gül> tehát, tehát nem tudtam megnyitni, bazdik, és akkor ilyen mondom, itt van, itt állok a, a forradalom kapujába, bazdik, és nincs izém, uh, <gül> Nem tudom, na mindegy, ez egy ilyen, so, so, ez ilyen örök emlék marad nekem. S emlékszem, mikor ilyen 40, 40 megabájtos nagy hard drive volt már ugye a pc be 40 megabyte, meg meg. meg és volt. megjelent egy ilyen forradalmi Stecker nevű ilyen rezidens program, ami így valós időbe kicsit tömörítette a dolgokat, és többet tudtát tárolni merebb lemezem, mint 40 megabájt. Ja, valami rémlik. Stacker. Igen, ez, ez nekem volt azt szem 40-es vincsim, meg mm. 80 sim is volt. volt és a és, fiatal hallgatóknak, aki néhány százalékban létezik, tehát nem elfrontottam, tényleg az 40 megabyte volt a hard drive, merevlemez. Igen, igen. És amikor megjelent a 800 megabyte-os, annak az volt a nagy tudása, hogy egy egész CD-t rá tudtál tenni, és akkor azzal töltöttem is a napja, mert hogy Norton Commander, vagy Isten tudja, milyen komanderen volt akkor az időben, az a commanderrel volt egy mappám, ahol ott rendezgettem a következő CD-nek a tartalmát, amit ki fogok írni. Uh -huh. És amikor kijött a 650 izé, akkor mentem, akkor már Budapesten a komszerbe írni CD-t. Egyébként nekem volt ilyen flashbackem, nem olyan rég ezzel kapcsolatban, mert beszéltünk róla, mit tudom én, 5-6-7 epizóddal korábban, hogy ugye én még mindig ebben a fázisban vagyok, hogy ilyen fizikai lemezeken gyűjtöm a kedvenc, vagy ilyen nagyon ilyen nís filmeket, amit nem érzek, Igen. hogy be tudnék digitálisan szerezni bármikor, és örülök így a gyűjteményemnek, és mondtam, hogy így uh, AliExpress-en rendeltem olyan Blu-ray olvasót, amivel megfelelő szoftverrel lehet ilyen biztonsági másolatot készíteni. Igen, igen. Erről beszéltünk egyszer, Igen, igen hát azt, ezt a projektet teljesen feladtam, tehát így a mac teljesen instabil volt ez az élmény. Rájöttem, hogy valószínű így egy tehát picivel több energiát fogyasztana a Blu-ray olvasó, mint ami a hábon állt rendelkezésre áll, de nem lehet direkt be a gépemre kötni, mert ilyen régi USB csatlakozós, akkor a hábonát néha ment, néha nem ment, akkor a Aha. feleségemnek a Windows laptopján rájöttem, hogy azonnal minden tök jól működött, simán ment ez a olvasás, nem, nem volt ez a, ugyanaz a hiba, hogy így elengedi a lemezt, mert nem, nem kap elég povert, mert abban volt a régi USB ajzat. Viszont eh, akármit csináltam, olvasás közben elment aludni a laptop, hiába volt bedugva, hi hiába futtattam valami power toy alkalmazást, hogy no sleep, meg nem menjen aludni, meg itt tudom, én csak elalud, és akkor, amikor így felébredt, akkor így folytatta az olvasást, de nem tudom, tíz lemez után jöttem rá, hogy igazából, ami elalvás közben így nem tudott olvasni, azokat a trekkeket is kippelte, tehát van egy csomó ilyen... Összebaszott bekapom valószínűen, ebből itt-ott ez, ez az hiányzik, és mondtam, hogy ennyit ez nem ér, és szépen elcsomagoltam a Blu-ray olvasót, és most csak rakosgatom lemezeket, és nézem, ahogy van időm. Szerintem meghalok, akkor utána dobják a sírba ezeket a 4K UHD lemezeket. Uh. Igen, hogy talán. becsomagolod egy dobozba, valahol elfelejted, utána újra előveszed, és akkor látod, hogy milyen szép pizé. Ú, ezeket van. itt vannak. Ó, jaj. Nekem, nekem De Egyébként rag, tényleg most nagyon, egy... tehát most most... nagyon meleg érzésem van a gyűjteményemmel kapcsolatban, hogy ez tényleg itt csomó ilyen a kedvenc rendezőimtől, a kedvenc Aha. ilyen zsáner filmek. Tehát így örömmel tölt el, hogy így ránézek, és továbbra is az, hogy így megkívánom a filmeket róla is amikor van lehetőségem, örömmel nézem, de maga a gyűjtemény megléte is örömmel tölteszó a, a óvatosan így a havi hármas limitet tartva továbbra is vásárolom, csak most egyelőre a biztonsági másolat témát adtam föl. A arra gondoltam, a... ne röhögjél, arra a... gondoltam, hogy még néhány év is lesznek olyan ügyesek a gyerekeim, hogy sebb pénzért majd ők lerippelik nekem, mondjuk négy év múlva már egy 12 éves le tudja rippelni apjának a Blu-ray <gül> Ja, Jajaj, igen. adok nekik, um, mit tudom én, zseppénzt, aztán felbúrgózzák a, a lemezeket, és quality testing mindenne. Én, ja, ja, ja, ja. hát ez figyelj, ez is így ilyen, így. Én, én a kocsit, kerekeid lemosásai kaptam zseppénzt annak idején, most ja. már ripelésé kapnak vele, és akkor, így, tehát, tehát most már valami AI prompt izé lesz a következő szint, nem? Aha. Tehát, hogy kitaláld a jó promptot neki, aztán ez... Hát ennek uh, még van a fizikai vonzata, hogy valakinek be kell rakni a ezt. Igen. Uh, ja. Le, uh, van egy új film filmtippjavaslatom. Én most fogom majd megnézni újra. Ez a Conversation című film, Gene Hackman. Azt, a a konverzáció. bevillant, hogy ez mi. Nincs meg, de kikölcsönzöm, és nagyon szívesen megnézem veled. Én meg. Az uh, azt hiszem, hogy ez a, igen, ez a felvételünk után volt. Uh, még Sydney-be voltam, és a hétvégén volt szabadidőm, és megnéztem egy művészfilm moziba a, Pain, a, Real, Pain, a Real Pain című filmet. Friss, ropogós, uh, nagyon tudom ajánlani. Szerintem ez tök jó lenne megbeszélésre. A rendezője, írója, főszerepre ez a Jesse Eisenberg, ah, Kieran uh -huh. Kalkin, a másik főszereplő. És hogyha látod moziban nálad, akkor javaslom, hogy nézd meg. Jó, jó, jó. A real pain. Fuck Azt akartam még csak mondani, hogy említettem, neked, neked meg volt ez a komszer, mint CD író, meg ilyen informatikai cég a Bartók Béla úton, Budapesten, nem? Nem. Én ami klasszikus időkre visszaemlékszek, hogy hol vásároltam dolgokat, a, még emlékszem a Redi nevű... Ja, az, az, az nekem meg volt. Az meg volt. És a, mindig, amikor az ember odament, hogy vegyen valamit, vagy csak így megnézte, hogy mi van raktáron, milyen, milyen uh, mit tudom én, 3D-s kártyák vannak, meg, meg 40 megabajtos hard drive-ok. 3D kártyák Volt egy ilyen árlistájuk, és az ilyen... Hát persze. Órákat el Tovább. lehetett az a tölteni, hogy sorról-sorra átnézted az árlistát, és így elképzelted. Igen, de én Milyen lenne, hogyha ez a, ez a csodálatos izé, 3D és, kártyád lenne, vagy nem az SX processzort vennéd, hanem a DX processzort meg ilyenek. Így, az, az, az a DX 266. 486-os. Nekem, nekem volt olyan, és meg, meg lett egy idő után. Nem tudom már, hogy jött össze. De az volt akkor a... És bementél a boltba, ott ki voltak rakva ezek a kinyomtatott árlisták, és tudod, és ez ingyen lehetett venni, és mindig tudod, ez volt a program, hogy bementél, elvettél egy árlistát, és akkor utána tanulmáztál. És azt, Igen. Vagy hát én, ugye, a ugye, ugye, ugye én nem Pesten éltem abban az időben, és nekem ez nem adatott meg, ez az élmény, hogy bemessek a boltba, és levessem az árlistát, hanem nekem ilyen alaplap, meg mit tudom én, ilyen újságokban, Commodore kellett ott a hirdetéseket hirdetésekben meglelnem ezeket a uh -huh. 40 megabájt Winchesternek az ára. Tud, nettó, és nettóba írták oda. Nettó. Uh -huh. <gül> és akkor ilyen, úr, az, hogy szégesen vették ugye is akkor. De hát ez mekkora ilyen ízé, de hát figyelj, hogy, hogy egy kiskereskedelmi forgalomba hozott hirdetésen nettó árakat írsz. Miért? Uh -huh. Tehát hát, az egy ügyeskedés ilyen... Ügyeskedés ment, ja. Igen, ez, ez már nekem ez egy ügyeskedés ízé kategória, és ab, abban az időben se értettem ezt a dolgot, most már értem, de abban az időben nem értettem, hogy szegény gyerekeket miért. Uh, no, no, Csak még no. A, a koncert, no. azzal akarom lezárni, hogy képzeld, hogy a Domain még működik, és a domain.hu-n föl néztem a Domain adatait, fizetik meg minden, és e-mailt lehet küldeni az administratív kapcsolattartónak, viszont maga a dolményen nincs semmi, tehát én így nem <tos> mutat sehová, vagy ezért most e-mailt fog küldeni az administratív kapcsolattartónak, és ezt fogom nekik beírni, hogy sziasztok, vagytok még? kérdőjel. Ezt elküldöm. <tos> <tos> és akkor beírjuk, hogy a heti Meteor vagy ne? nyugodtan. nyugodtan. Várj, akkor hogy sziasztok, megvagytok még? Örömmel Gondol, nem gondolunk. lehet, hogy az már más. Látok. Á, lehet egyébként. Akkor hmm. uh, csak ennyi. Sziasztok, meg vagytok még. Mehet. Az e-mailt yeah. elküldtük. Oké. Okay. time. Hey. Uh, na, hol tartottunk akkor itt a, az aktuális dolgokat is izé, uh, szemügyre vehetjük. Éppen, nem tudom, esetleg valami mit? világpolitikai témát akarsz behozni a be. Behozhatjuk. Uh, nincs értelme yeah. tagadni. Ja, szóval, nagyon érdekes élmény volt ez az amerikai választás. Iszonyatosan elfoglalt voltam az elmúlt napokban, és így nem néztem, meg így nem frissítettem meg semmi. De ugye elég hamar lehetett tudni, hogy mi a szituáció. És a korábbi választásokhoz képest valahogy semmiféle ilyen érzelmi kihatása nem volt a választásnak, a Trump sikerének, semminek. Tehát így mintha azt olvastam volna, hogy mit tudom én, a, nem tudom, valami új étterem nyílt meg valahol New Yorkba, és akkor ez egy ilyen kis színes hír. Tehát itt semmiféle ilyen érzelmi reakció nem volt részemről, és tök érdekes dolog, hogy így annyira elfásultam ezekben a témákban, és annyira nagy zaj volt ezzel kapcsolatban. És nem tudom mennyire követted az ilyen különböző interjúkat. Azóta így apró részletekben megnéztem a Elon Musk interjút, a Joe Rogan szóval meg a Trump interjút is, sőt kétharmadát megnéztem a J.D. Vance interjúnak is. Aha, És egy aha. nekem egy ilyen érdekes entertainment, ilyen szórakoztató tartalom, tehát így elfásultam az egésztől. Olyan nagy zaj volt, hogy mind a két uh, tábor uh, így uh, katasztrofizálta a dolgot, hogy most ez az utolsó lehetőség, hogy a, a, a világ végét elkerüljük, hogyha ránk szavazol, vagy a Trumpra, vagy a Kamalára, vagy akármi. Tehát így annyira túl volt húzva, és annyira ilyen teljesen érdektelné vált számomra a dolog, hogy így nem, nem is aggódok rajta, vagy nem is örülök neki, ez csak egy ilyen oké, okay, kis színes hír. Nem tudom neked ez mennyire volt ilyen Érdekes, hogy mennyire hatottam mindennapjaidra. A hát Meghatározza ugye a, a, a, a mindennapokat. Én ezen gondolkodtam, Mocsba mi lesz a... a gyerekeim, gyerekeim megjöttek, de nem hát baj. Ugye, mi, mi lesz az Elon Musk space programjával, ha nem nyert Trump mégsem, mert most már nem keményen beleállt. Ő, ő, és abban teljesen biztos vagyok, hogy ezt Trumpnak ő hozta el. Ezt, ugye, ezt, a, ezt a győzelmet. Tehát, tehát, ami, amilyen ilyen ő marketing is manővereket ezt csinált, bazmeg, hát egészen elképesztők. A... Egyrészt ez is igaz, másrészt számomra, ami nagyon izgalmas volt, nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg elgondolkodtató volt, hogy ez a podcast dolog a Joe Rogan esetében is, de más ilyen népszerű podcasterekkel is interjúztak ezek a Trump, Elon Musk, JD-vel, yes. hogy milyen egészen más világban élünk, és legalább én ezt pozitívumnak látom, hogy ott van egy ilyen tulokfejű ember, mint a csórogan, intelligens, meg minden nyilvánvalóan. <há> és három órán át beszélget ezekkel az emberekkel, úgy, mint ahogy te én beszélünk most. Jó, itt ott belekever valami, nagyon minimális tiszteletet, hogy legalább valami legyen ott, de alapvetően úgy beszélnek, mint te meg én. A Trump Igen. is. Tényleg a hallgatók biztos ki fognak akadni. Te teljesen szórakoztatónak találtam, kicsit bohóc nyilvánvalóan, de ne nektek is van olyan ismerősötök vagy kolléga, aki mindig ugyanazt a point eljátsza, és akkor ilyen fingó párna, meg mit tudom bohóc, de egy szórakoztató, relatíve intelligens ember, volt véleményadókról, baromi jól tudsz sztorizni, intelligensnek, gyorsnak tűnik így a gondolkodása, meg a ahogy reagáltadókra, egy teljesen jó beszélgetés volt. De most ilyen, melyikről beszélsz? Hát Trump. Vagy ki, ki? Ja, aha. Trump. és Joe És ilyen, tehát ilyen korábban nem létezett, hogy ott van egy ilyen politikus, és ez egy normális beszélgetés órákon át, freestyle lefolytat egy podcasterre, vagy egy akárkivel. Hát, De pont ez volt, a, amit mondtak, ezt azt hiszem még másk is mondhatott, hogy nem azt valaki mondta, hogy, hogy, hogy tegyél le egy embert egy ilyen podcastbe három órán keresztül, és kezd el hallgatni. Akkor tényleg látni, pont azt, amit elmondta, látni fogod, és nem azt fogod látni, amikor kivagdosnak belőle összeviszony részleteket, és akkor így ugyanúgy a narratívába beillesztik azt a dolgot. És ez az, amit nagyon sokan nem vettünk észre 2016-ban egyébként, hanem csak úgy értetlengettük, hogy úgy lehet, hogy Trumpot megválasztották, és akkor azért volt mert mert de, de, démonizált a, a, a média már akkor a is média. őt egyébként. És, és, és tényleg, a legegyszerűbb litmus ezt, ülj le, kezd el hallgatni, és látni fogod, hogy be ezek tényleg értelmesen képes beszélni. Tudom, hogy lehet rajta meg, meg Tényleg a, Szerintem a Trump a világ egyik number one stand-up komédienje én, én azt gondolom, de, de mond értelmes gondolatokat. Legalábbis nem azt mondom, hogy mond értelmes gondolatokat, meg tud fogalmazni három órán keresztül. Ahogy te mondtad, tehát gyakorlatilag ugyanez volt az én véleményem is tudott, hogy, hogy, hogy addig jutottunk el, hogy láttuk ezeket a klippeket róla, utáljuk meg mindent, de nem hallgattuk meg soha, a, a, ahogy beszél, nem? Te meghallgattad valahogy a Trumpot, hogy hogy mond, fél órán keresztül el bármit, soha? Nem, nem, nem. Én sem. Még csak összehasonlítva a Elon Musk interjúban, nekem, tehát nyilvánvalóan... A, a mászka az egy olyan karakter, amiben nem, nem ugyanaz a véleményünk kettőnknek. Érdekes beszélgetés volt, de nekem nagyon gyakran volt az a benyomásom, hogy ilyen nagyon próbál okosnak tűnni. És egyébként őt ilyen hivatalos média interjúkban is láttam, hogy ő tudatosan próbálja azt csinálni, hogy okosabbnak tűnjön, ezért a kérdés után mindig egy ilyen kínos szünet van biztos te is láttál már vele interjút, hogy kérdeznek tőle valamit, akkor így elgondolkodott, ilyen előre néz, és akkor direkt nem mond semmit, hogy legyen egy ilyen kényelmetlen szünet. Ez egy ilyen tanult dolog, hogy így intelligensebb, intelligensebbnek tűnjön. Ebben nem volt, tehát így próbált beszélni, de itt is volt egy csomó olyan pont, amikor így okosnak akart látszani. Most a másik dolog meg, hogy neki volt egy ilyen szegmens a Joe Rogan interjúban, hogy és akkor most ránk, ránk kell szavaznod, meg különben világvége lesz a minden, és olyan volt, mint egy rossz színész, akinek ezt a jelenetet el kell játszani. Tehát ilyen ja, igen, igen, igen. volt. Ehhez Tehát... képest a Trump az halál uh, az halál honest faszi. Komolyan ő, ő, ő kiáll azért, amit mondtad, ott, ott nem érzed azt, hogy ő ezt csinálná. Ne, ő, nem. ő sokkal jobban előrébb van a hatalmat, meg a, a, ezt, ezt az egészet, ennek az egésznek kezelésén, mint a mászka. A mászka még csak most nyilván tanulja. Nyilván idősebb is, is nyilván idősebb is, és van Igen. valamiféle ilyen. De ő, biztos ő ilyen is a mászka az meg ilyen Try hard, tudod, Égen, Igen, igen. Nekem is ez, is... A, ez, ez volt a benyomásom. Én, én, én jobban szerettem a maszkot az, az őrült scientist szerepében, uh -huh. amikor amikor rakétákról beszél, meg ilyenekről. Ez a politikai eltávolodása is tudjuk, hogy csak ugyanaz a célt szolgálja, hogy ő itt a mission-t tehát ő Marsra megy, és multiplanetári uh -huh. izét exekutó és mellett kezdett ez a politikával foglalkozni, amit sikerült meghegkelnie, ugyanúgy, mint az összes többi. Tehát nagyon nagy siker. Szóval, hogyha a lehetőségem a hát. lenne, hogy leüljek egy sör mellett, ezek közül bármelyik beszélni, leginkább a Trámpal szeretnék beszélni és hallgatni a hülye sztoriait. Musk az ilyen túlerőködő. Ez a G.D. Vance, meg nem tudom, megnézte, de azt az interjút, ő nagyon ebbe a politikus tehát ő az, az egyetlen ilyen karrierpolitikus. Az az, az politikus. nyomja, igen. Igen. Hát azért, mert ő... ő, ő igen. Hát ez a szakmája, hogy politikus most. Hát igen, de ő tud, ez, ez a alulról jött fölfelé, ja, ja, ja. és, és, és ilyen izé, és neki szerintem vannak ilyen politikus ideáljai, és láthatóan azt a, azt a perszónát fejlesztette ki, és arra optimalizált rá. Ilyen... A másik, nem tudom, neked ez feltűnt -e? Nekem mindig úgy tűnik, mintha ilyen szemceruzával ki lenne húzva a Felt szemet. Feltűnt. Feltűnt. Ja, ja az, és az még is a, a is megkérdeztem róla, illetve próbáltam keresni ilyen felbontású képeket, hogy lássam, ezt milyen szépen megmondtam, és, és hogy lássam azt, hogy tényleg ceruzázza a szemét, de egyébként úgy tűnik nekem, hogy csak így néz ki a faszi. Mm. Ja, ja. Uh, és ő, de, ő, neki de, meg de egy ne, csomó olyan, amilyen, amilyen problémás téma volt, különösen olyan, ahol a Csórogennek esetleg más véleménye volt, akkor így nagyon próbált ilyen ez is, meg az is, meg találjuk meg a balance, meg mit t tehát így nagyon menedzselte, hogy akkor, akkor ne legyen ebből semmiféle ilyen ellenvélemény. Ja, te tehát így Igen. nagyon politikusként játszott. De ez is tök jó volt, hogy így tényleg három órán át tényleg kialakul az emberből egy vélemény, azt nem lehet így betanulva letolni azt a három órát, hanem ez nem, az nem, akkor nem, kijön nem, a nem. személyiség. Kijön, hogyha ilyen Try hard vagy, kijön, hogyha ilyen nagyon izé politikus bullshitter vagy, meg az is kijön, hogy jó sztorizó fingó pármás öreg bácsi vagy. De ez az, ami, ami szerintem a lehető legfontosabb gondolat ebben az egészben. Tényleg, ha valakit meg akarsz ismerni, hallgass vég három órát, ahogy beszél, vágatlanul, uh -huh. És akkor meg fogod ismétni. Szerintem a Heti Meteor hallgatóinak is kialakult egy véleménye rólunk. Uh -huh. A feleségem szerint te például vicces vagy, majd hozzátette, és én is egy kicsit. Tehát már az FB2 a vicces, és te is egy picit az vagy. Úgyhogy ez, ez volt. Belehallgatott valamelyik epizódba. Szegény. Szerintem nem lesz állandó hallgató. <hállt> De, de kipróbálta a Heti Meteor ö, életérzést, és szerintem ilyen szempontból, ilyen szempontból mi jó politikusok lennénk azért, mert ö, a Heti Meteor vágatlanul, még amikor megbeszéljük ki, akkor se vágjuk ki. Tehát a Heti, <laughs> heti Meteor van az meg, vágatlanul, vágatlanul, kendőzetlenül, pőrén, itt áll mindenki, hogy letolt nadrágok egy órát megkapnak, Te több ember... Igen, a rózsa, a heti Hetty Emoji, az a dupla rózsabaz meg, és akkor ö... több óránk, tehát e, több embernek hétről hétre, én tudom, mert a visszajelzésekből következik, hogy ez egy, egy esemény, tudod, hogy Legalább ez volt. Kihagytunk egy hetet, vazgeg. Vatta, jött a feedback. Ó. Nem Csak volt meg a heti anyag. Aha. A, a Trump-a kapcsolatban meg annyi, hogy tehát ez olyan most, hogy így valamiféle ilyen gránátot bedob, bedobott a, a közéletbe ez a dolog, és akkor most mindenki néz, hogy mi fog történni. És én is nézem, hogy mi fog történni. Történik-e valami? Ugye az Azt volt meg a... Mondani, mi fog. Ezt, Na. De... Ezt ugye a J.D. Vance mondta meg, még még jóval a választások megnyerése előtt, hogy az fog történni, ha ők nyernének, és elkezdik a, átalakítani itt a, a government meg a deep state-et, hogy a Trumpot a baloldali média egyértelműen annak folyamon, hogy personal tehát csinál most egy náci, itt a náci dolgait izé kezdél akármizit, tehát érted, egy ember kirúg, már ez lesz a véleménye mindenkinek. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag, ami eddig zajlott, az ezután is zajlani fog. Tehát uh -huh. semmi különbség nem uh -huh. át fognak alakítani, és a baloldalnak nem fog tetszeni ez az egész dolog. Ez fog történni. Na, na most bizonyos szögből, szempontból, tehát leszarom, hogy mi történik Amerikába, de, de ugye egyrészt a geopolitikai komplex helyzetek, ugye mi lesz Ukrajnával kapcsolatban, én nagyon kíváncsian várom. Ott azért mindenféle ígéret elhangzott. Másrészt nyilván a Kína, meg a mindenféle védővámok téma, azt is kíváncsian figyelem, és hát nem szabad elfelejtenem, hogy én egy amerikai cégnek dolgozok, ami a New York Stock Exchange-en regisztrált cég, és hogyha ott nagyon érdekes dolgok történnek a gazdaságba ettől, az nyilván az én pénztárcámra is, meg a stabilitására a munkájámnak kiad, én ugye azok az első benyomások, hogy pozitívan reagálta. a figyel, figyel, az teljesen Ö, egyértelmű, hogy az emberek a lakosságot Amerikában várnak valamiféle változást. Tehát, aznak, uh -huh. mert külön, tehát figyelj, ekkora győzelmet nem tudtak volna aratni, egyértelmű győzelmet, hogyha ez, ez, uh -huh. ez, ez, ez nem lenne így. Tehát van, volt annak valami oka, hogy mindenki szeretné, hogy valami változna. Ö, vagy, vagy tényleg 50-50 volt, ahogy mondták a pollok, a választások uh -huh. előtt, és Elon Musk hekkelte meg az egészet a nem. kampányájáról. Ezt nem, mindenki azt mondta, mondta hogy, hogy nagyon sok Trump szavazó szégyeli magát, hogy Trumpra akart szavazni, és ezért a pollok nagyon sokat nem reprezentáltak, mert az emberek kínosnak yeah. érzik elárulni, hogy egy ilyen közutálatnak élő embert yeah. választanak meg. Szóval, de minden esetre mondom most, akkor várom, hogy mi fog történni ezekkel a főbb területekkel az, hogy a, az államszervezetet hogy alakítják át, meg, meg, meg az összes droga, hogy, hogy. milyen nem ki? érdekel, milyen nem érdekel, csak kíváncsiak vagyok a, a világpolitikai helyzetre, hogy hat meg a gazdasági impact, ugye? Hát én is, főleg azért, hogy ott ez a. Tehát rengeteg minden kijelentést tett egyébként Trump így menet közben, és nagyon határozottan kijelentett ezeket a dolgokat, és kíváncsi vagyok, hogy valakik ezeket jegyzik -e valahol, hogy miket mondott, és abból most miket kezdve megcsinálni. Tehát tudod, ilyen, uh -huh. izé, ő Putyinna egyből le fog izé zsírozni ezt az egész háború dolgot. Tehát nem lesz tovább uh -huh. háború. Ezt ő állította, hogy ezt megcsinálja. Ez egy nap alatt elintézi. Uh -huh. Hát ez ugye? már most csúszik. De szerintem ezt úgy értettem, amikor beiktatják, és ténylegesen ő lesz az elnök. Hát most még ugye nem, nem ő az elnök. Uh -huh. uh, uh, viszont, viszont ezek a... Hát, figyelj, én tudom, hogy mi a baloldali na narratív, az mindig is az volt, hogy Trump az, az oroszoknak az embere, meg mit tudom, hát értele a legkönnyebb mondani. Tehát ilyen, Aztán, hogy mi az igazság, én nem tudom. Tehát, ilyen. Tehát semmit nem tudunk van. Csak semmit. egy dolgot tudunk heti meteort előállítani rendszeresen. Van. Ez, is, Ezt, ez is attól függ, hogy működik az infrastruktúra. Tehát remélem, hogy például most fent, fent marad a Zencastor. Hát szerintem itt uh, én nem várni. Emlékszel, volt én... egyszer vagy kétszer, hogy full újra kellett venni adást? Még a régi időkben? Aha, a régi időkben. A... Arra nem emlékszek. de nehéz kétszer viccesnek lenni, hogy úgy mondjam. Jaja, de ez szerintem profi hozzáállás, amikor az ember, oké, okay, ez nem jött össze, akkor most megcsináljuk még egyszer. egyszer még, még viccesöbbek volt, igen. leszünk, igen. Ja. Én... én megmondom össze, hogy bocs, attól csak, tartok, csak ebbe, hogy... ebbe szeretném beleszúrni, hogy én nem akarok tudatos, tehát ez nem az, hogy na most próbálok valami vicceset mondani, szerintem az, hanem csak maga, maga a téma, meg a beszélgetésünk, ami, hát, ami kihozzá mit. Ja. Tehát igen, igen, a sólozban például nincs benne igen. egy viccset. <laughs> Erre kéne ráment. Joke of the igen. day. Igen. Szóval én tartok attól, hogy Elon Musk a sikereit az államaparátus méretére nem fogja tudni ráskálázni. Tehát ő nagyon Ég nagy szépen építeni, és de az állami hatalmas nem hibát, fogja tudni megcsinálni. Biztos, hogy legalább egy valami hatalmas ilyen hibát el fog követni, amivel kénytelen lesznek kipicsázni őt. Tehát ez, erre most pénzt tennék. Tehát figyelj, azt láttuk, hogy ő megvesz egy twittert, t akárkinek a pénzintök mindegy, bemegy és átorganizálja, és nem dőlnek össze a szerverek, tehát tudják szolgálni a trafiket. Ezt láttuk, hogy ezt képes megcsinálni. Úgy, hogy kirúgott 6000 embert a 8ból. Uh -huh. Tehát ezt leoptimalizálta, és az alapján, hogy ki mit komitoltak a kódbázisba, ilyen egyszerű szabályok mentén mozog. Management senkit nem érdekel, tényleg az HR funkció. Egyébként maximálisan egyetértek ezzel a dologgal, hogy a management, nagyon sok esetben HR funkciót lát el. Ők rendelik meg a laptopodat, ők kérdezik meg, hogy milyen laptopot akarsz, ők kérdezik meg, tehát ilyen, érted, ilyen, ilyen bárkire. Bár, bár ez lenne az én valóságom is, Józsi, én itt ülök az erről... pozícióban, és hidd el, hogy napi szinten lapáttal a kezemben lapáttalom napváltalom a dolgokat. És nagyon gyakran, ugye, ez nem csak én vagyok, meg az én cégem, meg mit tudom, én nagyon sok cégnél látom, hogy azért szenior embernek kell, tön nem csak hogy döntést hozni, hanem előkészíteni, megfontolni dolgokat, kontentet gyártani. Tehát azért ez nem, nem ilyen administratív funkció a legtöbb, szerintem legtöbb vállalkozók. Um, vannak ilyen uh, aspektusai is, Ö, de jó, ne ezen erről beszélni, hogy, hogy, hogy ugye ne fedjen fel itt a kártyákat. Ja, ja, ja. De, de, de Milyen szép időnk látom van! Azt, hogy... <gül> Nézd, <gül> Igen, ott <a> egy matár! <gül> Abba, abba megegyezhetünk, hogy nem ilyen fekete fehér a dolog ebben, ezzel én is egyetértek, de ugyanakkor én ezen gondolkodtam, hogy én legyek egy design manager, és elkezdjem-e építeni magamat abba az irányba, és úgy döntöttem, hogy én nem leszek az. Mert uh -huh. én a design Managereket ilyen administratív funkciónak gondolom. Uh -huh. Az én esetemben az ez. Okay. És most nem arról beszélek, hogy a te Fia, akkor inkább úgy arguingoljál, hogy szerinted egy design manager az miért fontos? Na, fordítsuk meg a valót is. Tehát mondani nekem, ez miért fontos? Hát, hogy megnézem, az hogy az én szervezetemben ugye van Design csapat, Igen. és a legszeniorabb ember, aki talán nem tudom, a Design Manager mit jelent? De itt van, van nekem ilyen regionális senior ember, meg a különböző országokban egy-egy szeniorabb ember, aki a Design csapatért felel, és minden egyes Ugye országon belül levő senior ember az számlázható érdemi munkát is végezel ügyfélnek, legalábbis bizonyos százalékban. És az egy ilyen menedzser, aki minden, minden mással foglalkozik, annak hogy olyan funkciója van, hogy hova milyen erőforrásokat kell, ki tudná legjobban ezt a feladatot megoldani, hol kell befektetni, növekedésbe, ahol kell új embereket szerezni, ha valami eszkalációban akkor oda tartja az arcát, hogy rajtunk csattanjon. Igen. Hát azért egy jól működő szervezetben szerintem azok a menedzser pozíciók azok nem administratívok, hanem tényleg stratégiailak és stratégiaiak, tehát hogy szervezet hova kell mit felvenni, kit kell elbocsájtani, hogyan kezeljük az eszkalációkat, ilyenek. Hogyan reprezentáljuk a saját érdekeinket a nagy ez, globális ez személy. Egy, egyébként egy, egyetértek, hogy a sakk, tábla ők tologatják, mert valakinek meg kell csinálni, és annak át kell látni az egészet, hogy hogy, hogy mik történnek ott, meg, meg. viszont az érdemi munkában értelmszerűen hogy ők nem tudnak részt venni, és nem is tudnak képviselni semmilyen dolgot ilyen értelemben, hanem csak Nekem vég a tudják szervezeten hallgatni. belül. Nincs egyetlen olyan ember a design oldalon se, aki nem de rak legalább kontentet egy ajánlathoz. Lehet, hogy magában a végrehajtásban nem vesz részt a menedzser, de az, hogy propózáját gyárt, gyártani, stratégiát kitalálni, PPT-t összerakni. Szerintem minden egyes emberem valamilyen szinten ehhez érdemben hozzá. És hozzá kell tennem, hogy a cégen belül nyilván egy ilyen vészterhes világban, amikor odafigyelünk a költségeknek a kezelésére. Tehát így a, ki van hogy mindenki ügyfelekkel foglalkozzon, és vigye előre a boltot, és ne, ne csak a belső mirós köldökünket figyeljük, hanem, hanem érdemi munka történjen. De akkor azt mondja nekem, hogy... A több cég az erre fog menni az elkövetkező években. Van egy engineering réteg, ugye, akik magát a engineeringet uh -huh. vég végzik el, és akkor azoknak van egy menedzserük, az engineering menedzser, aki több ilyen pozíció van, mert ugye sok ember van, akkor kell egy pár, De ez a engineering mm. az engineering manager, ez egy nagyon hétköznapi pozíció, tehát ők azok, akik a, a, azért felelnek, ugye ez a design manager is ugyanez, hogy, a, hogy az emberek szakmailag fejlődjenek, ö, odafigyel rájuk, látja, hogy ki mind dolgozik, mivel, miben szorulnak segítség, próbáljuk őket támogatni, nem ilyen fasz módon, hanem normálisan uh, hozzáva, és így tovább. Ez az engineering menedzser. És megfigyelő az is, hogy az engineering menedzsereknek van egy menedzserük. Tehát az engineering menedzserek is találkoznak valami nagyobb pozícióba levő engineering csávó alá. Tehát uh -huh. ők meg neki izének. Uh, Most a kérdésem az, hogy még érteni vélem, a, azért, de hogy a felsőbb szinteken miért vannak szükség még ilyen további izékre azt, azt uh, Hát Azt azért ő... jó cégeknél elég kevés réteg van. Igen. Egyébként te ismered a Szász Pétert, ugye? Igen. Neki ez most, ő a Engineering Manager szakértő, nem tudom láttad, de így LinkedIn-en oszt meg dolgokat, meg talán még podcastja is van angolul, konkrétan Engineering Manager témában. Tudtad-e? I... Uh... Pétersz.com. Igen, vannak ilyen... Ő ilyen, ilyen, átment ilyen konzulensbe, vagy hogy vagy, vagy mondjam. Tehát ilyen Szerintem ahol, ahol... csinálja az engineering management munkát, és még egy ilyen szakmai image is épít, hogy ő a szakember ebben a témában és ez tök jó. Igen, dizájnban is vannak ezek, a, ezek az arcok egyébként, még Magyarországon is, meg mindenfelé. Tehát, hogy, hmm. hogy uh, ilyen. Hát igen. Uh, ja, de mit akartál szóval... ezzel mondani? Azt akartam mondani, hogy ez is egy komplex feladatkör, és továbbra is fontos eleme, ugye a erőforrások kezelése, az nem csak az, hogy legyen laptopot, hanem hogy tényleg milyen képességen, milyen emberek kellenek, hogyan szervezzük a munkát, hogyan kezeljük a problémákat, eskalációkat. tehát rengeteg dolog van, és továbbra is mondani, az én cégemnél legalábbis ezeknek az embereknek konkrét kliens projektek is segíteni kell, és nem csak ilyen külön toronyban ülnek és sakbábukat rakják jobbra-balra, hanem fel kell gyűrni az ingujjat, és legalábbis kliens mítinge részt venni, rendszeresen Eszre, de... beszélni az ügyfél portfólióval, hogy van-e probléma az embereinkkel, mi kell még, stb. Tehát direkt vannak ugye az ügyfélnek. Jó, hát igen, igen. De én most inkább arra gondolok, hogy egy Twitter-t, hogyha megtekintünk, egy product cég, és, uh -huh. és ott ott, hogy van a, a fejlesztés, hogyan történik minden, akkor én nagyon kíváncsi hogy eddig hogy volt, és most hogy van. Tehát, hogy... hogy mert én nem láttam ugyanis ilyen céget belülről még. Uh -huh. a, a, én csak ezeket a hagyományos céget láttam, és engem nagyon érdekelne, hogy mi változott ott a tech, Azt, tech cégnél. Igen. Azt tudom, hogy egy dolog mindenképpen változott, hogy egyik az engineer, aki ott maradt, az írta, hogy korábban ment ezekre a pointless meetingekre, ahol az ikonokról beszélgettek órákon uh -huh. keresztül, és ilyen élményeim nekem is van rengeteg egyébként, uh -huh. hogy, hogy, hogy képtelek vagyunk döntéseket hozni, a tökéletes izét keressük állandóan, mindent minden irányból megközelítünk, és amikor nem lehet már más irányból megközelíteni, akkor jön valami szak szaktojás, és akkor mm -hmm. az el valami a zászlóját lobogtatni, amivel az egész kidobhatjuk az ajtón, és kezdhetjük előről. De teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy nagyon nehezen lehet haladni. És én nekem az a feltételezésem, és ez az, az ember is ezt írta meg, hogy a pointless meetingek helyett ők egy dolgot csinálnak, ami nagyon rewarding, az az, hogy rakják ki, production-be a cuccot folyamatosan. És hogyha valamit elsz, elkúrnak, nyilván, akkor utána azt kiavítják. És hát szerintem ez a vegy tiszta agile manifesto, vagy lean manifesto, nem tudom, minek mondjam. Hogy ez egyik se, de jogos. Aha. Hogy, hogy, hogy azt mondja a csávó, hogy annyira rewarding az az, hogy bemész, megfixálsz valamit, átalakítasz valamit, refaktorálsz valamit, kirakod. Semmi izén nincsen, semmiféle bloat. Nincs egy engineering egyeztető meeting, nincs a tech leaddel egy meeting, semmilyen ilyen, ilyen, ezek a sok köcsökségek, amik a mi életünkben vannak, az én életemben van, ez mind hiányzik. Ez teljesen érthető egyébként, de ugyanakkor különösen, ha komplex termékről van szó, tehát hogyha megnézed, hogy hány funkció létezik a Twitterben versus közép középméretű látod, hogy... vállalati yeah. alkalmazásban, ami, mit tudom én, tényleg megnézel egy ilyen SAP-t, és akkor van benne supply chain-től kezdve project management, meg quality management, meg minden. Tehát egy, oké, okay, hogy egy Twitterrel, amin egyszerű posztokat be lehet írni. Jó, nyilván egy csomó extra feature van, a community notes -a, meg mit tudom én mivel, de az egy eléggé átlátható felület. De egy komplex üzleti alkalmazásnál, sok modulja van, meg összekapcsolódik, meg minden, nem lehet csak oda bemenni, és a, kirakni a bilentyűzetet az asztalra, és elkezdeni gépelni, mert ha csinálsz valamit, lehet, hogy elrontasz valami más, lehet, hogy tíz másik implementációja létezik ugyanannak a feature-nek, és akkor csinálsz egy tizenegyediket, úgyhogy amikor mit tudom én, valami adózási szabály változik, akkor tizenegy helyen kell megjavítani, tehát koordináció, standardek, visszajelzések, ez egy komplex szervezetben elkerülhetetlen, hogy legyenek. Nyilván Twitter is nem egy teljesen triviális dolog, de, de azért nagyon sok projekt van, ami ennél sokkal nagyobb komplexitásban. De és tényleg nem te, lehet okay. csak izé, cowboyként bemenni, piu, piu, piu, és akkor megcsináltál valamit, mert lehet, tíz másik dolgot elrontottál. De akkor, ha megengeded, Mondok egy nagyon egyszerű ellenpéldát. Van-e olyan komplexitás azokban, amiket leírtál? Mert akkor ne a Twitter legyen a jó, jó minta erre, de mondjuk akkor legyen SpaceX. Vegyük a SpaceX-et, Rakit Science-et, rakjuk oda hozzá. Uh -huh. Ahhoz nem értünk. Abban mennyi hogy... komplexitás van. Hát uh -huh. én se, de az a feltételezésem, hogy az se egy egyszerű dolog. Vagy az biztos, hogy nem egyszerű. És, és abban is biztos vagyok, hogy ott komoly koordináció van, és nem csak az, hogy leülnek az engine nek izé zsírkrétával, hát, és, meg papíra, hanem koordinálnak, biztos vagyok benne. És itt jön be a különbség, én szerintem, hogy azok, azok, azok a koordinációkat én nem úgy képzelem el, ahogy én koordinálok például valamit, hogy 48 uh, meetingen keresztül egy nyomorult gombot izé hanem, hanem, hogy ott valahogy ilyen, hát erre lennék nagyon kíváncsi, hogy ott mi az érdemi koordináció. hogy hogyan Azt jönnőttem, hogy legalább be. olyan bonyolult, mint nálatok, mert ott van a millió compliance-i dolog, nem csak az, hogy vakok is tudják használni a rakétát, hanem, hanem az egy fegyverkategóriájú dolog, amihez rengeteg ilyen compliance dokumentációt kell gyártani, meg bizonyítékot, meg mit tudom én. Tehát elhiszem, hogy maga Elon személy személyem a úgy képzelt, hogy ez egy ilyen ultra, ilyen izé, rockstarok, ott izé, engineer-ek rakják össze a dolgot, de biztos, hogy nagyon komoly vonzata van ilyen koordináció, compliance, quality, egyéb szempontból. Hát én és ez és az nagyon erő. hatékonyan megtörténik szerintem. Tehát ez a különbség, hogy nem egy názal ez belőle. Nem olvastál arról, hogy hogyan működnek ezek a szervezet, hogy hogyan működik a SpaceX szervezet? Nem olvastam, de Fertítelze. nem mondok ellent annak, amit te mondasz, hogy, hogy ne lenne ilyen compliance-i, meg ilyen izékben, benne, amik amúgy lassíthatják a dolgokat. Nyilván van benne ilyen. De azt mondom, hogy ha van is, kitalálták azt, hogy hogy tudnak nagyon gyorsan haladni ebbe az egészbe. És hogy tudnak úgy koordinálni nehéz témákat, hogy mégis tudjanak menni előrefelé. És, Persze. És, és, és, és, és erre a NASA például soha nem volt képes nyilvánvalóan, hiszen a csiliárt pénzek kellettek ahhoz, hogy bármit izé ki tudjanak dolgozni magukban. És, és a, hát, ha csak másnál említek, 1,2 milliárd volt egy Saturn 5 űrhajó megépítése, egy mission, ez 1,2 milliárd dollár volt mai pénzen, míg a SpaceX ugyanezt megcsinálja 40 millióból per most, és lesz ebből még további faragás. És nem is kell a rakétát izé elpusztítani hozzá, hanem újra fel tudják használni. Tehát ilyen egész elképesztően más jellegű a, a, a, a játék, és biztos vagyok benne, hogy kitalálták ezt, hogy lehet nagyon gyors fordulókkal csinálni. Tehát az a rengeteg tesztelés, meg a rengeteg tanulás, ezt mindig mondták, de senki sem hiszi el nekik, tudod, hogy, hogy az egész adott teszt az csak arra való, hogy tanuljanak, az adatok miatt csinálják, az adatokért megy a izé. Tehát erről is rengeteget lehetne beszélni, hogy az adat témában mindenki rengeteget, mes igen, adat nagyon fontos, meg data, data, data, data engine, külön izéjük van, ilyen, ilyen community-jük meg akármi, de biztos vagyok, hogy a spacex az adat az teljesen más jelent, mint általában szokott lenni, amit jelentenek az adatok. Tehát ott nagyon adatközpontú minden. Hát, hát ha egyszer majd valaki Mert... kinyitja ott a kimonót, is beszélnek az ő folyamataikról, de hiszem, hogy így képzeled, és lehet, hogy így van, de szerintem előbb meg kell, meg kell tudni, hogy hogyan történik, és valószínűleg egy ilyen romantikus képzeted van, de, de lehet, hogy hogy ott is azért egy nagyvállalatról van szó, kockázatokról van szó, compliance témákról van szó, és gyakran dokumentálnak, és mítingelnek, stb. Oké, okay, nem egy, benne, de... egy pixeles buton kapcsán, de, de azért minden, de... Szabonc, minden csavar kapcsán megtörténik ez a fajta koordináció. De szé... és... de, de, e, e, én ezzel mindent egy, mindent, minden egyetértek és csak azt mondom, hogy valószínűleg a különbség az az, hogy más, hogy tudnak döntésekrehez eljutni azok az uh -huh. emberek. És úgy benne van a levegőben egy másfajta vibe, ami, látod, az, az XAI-hoz megépítettek egy ilyen szerver farmot 122 nap alatt, ami általában több évig szokott tartani, még valakik egyet uh -huh. megdezájnolak és fölépítenek. Tehát hogy csinálták izé 122 nap alatt meg ezt az egészet? Ami tényleg a semmiből megépítették és megcsinálták, és ennek csak olyasmi lehet a válasza, hogy nem azt csinálták, mint hogy én látom ezeket a dolgot, hogy hogy történnek, hanem teljesen másképpen hoznak döntéseket. És, és ez Mondom, az, ami nagyon érdekes. Remélem, hogy erről majd nagyon érdekes menedzsment fórumokon mindenféle cikkek lesznek előbb-utóbb. Hogyha ez újra hasznosítható tudás, nyilván onnan is mennek el emberek. Itt vagy még? Igen, figyelek. Megpiszkáltam a fülem, aztán bepánikoltam, mert ugye az airpods hogy hogyha kiveszi az ember a akkor ez Ja. De, ja, de hogyha ez egy reprodukálható, tanulható folyamat, biztos lehet benne, hogy előbb-utóbb elmennek onnan emberek, más szégekhez mennek, beszélnek ezekről a folyamatokról, és előbb-utóbb dokumentálva lesz, és mi is megtanuljuk. Ilyen biztos, hogy van, de szerintem tudod, hogy mi a nagyon külön a különbség, hogy, hogy ha elmény, és biztos te is, én, én, nem tudom, de nézzük, még az apple mint egy ilyen Ma már nem olyan sokszor emlegetett példa, de még azért ott van. Tehát nagyon, nagyon híres volt mindig a dizájnjáról, és rengeteg ember elment már tőle, említhetnénk Johnny aivt ott is, és ettől függetlenül mindig tudnak például a UI-ban olyan új megoldásokat készíteni, amiket az egész ipar egyszer csak elkezd átvenni és, és csinálni, tehát hogy, hogy nem hal ki ez a UI innováció belőlük. És azért vagyok biztos, hogy ez, ez, ez így van, mert nem emberek határozzák meg, hogy ezek történnek, hanem egész egyszerűen abban a cégben, mint egy ilyen organizációban van benne az elejétől kezdve ez a odafigyelés a dizájnra, és tutira biztos vagyok abban is, hogy az apple nem dokumentálják le a Jira tikitekbe, ahogy a design hogy lesz jó hanem egyszerűen benne én, van a kultúrában, hogy azok vagyunk, az emberek biztos, addig, addig basztatják ott az izét. Nem, erre vannak ilyen evidenciák, tehát hogy protókat készítenek, fogdossák ők maguk. Hát az ebből, aki a szekretív kampányok a legszekretívje, úgy tesztegetik hogy ők maguk. Hát ugye ezt írta meg Kent Kossianda a könyvében, hogy, hogy, hogy a protókon keresztül, Itterágatnak, iterágatnak, és ők maguk használják, amíg valahova el nem jutnak vele. És ez benne van abban a cégnek az összes kultúrájában, az összes örökségében. És a SpaceX is tuti, hogy valami ilyesmi, csak kicsit másképpen. És ezért nem lehet reprodukálni másút. Hiába fog az ember onnan elmenni, hiába írja le, hogy így kell csinálni. Nem attól működik az egész, hanem attól, hogy ez a vállalat, mint önálló organikus lény tartalmazza ezt. és Hát Nem az volt, esetében hát... saját ilyen belső iskolájuk van, ami a módszertanukat betanítja az Apple dolgozóknak, hát... tehát ők megfogalmazzák ezt, és energiát fektetnek bele, hogy ez a fajta szemléletmód meg, megmaradjon, ugye biztos te is olvastál erről. Meg a, a, az ott dolgozó emberek a sok tradíciót respektálják, és, uh -huh. és annak megfelelően ízják. Tehát volt egy ilyen érdekes beszélgetésem, hogy például nekünk itt az ikább van egy ilyen szisztemünk. Ami, amit használunk, és az az érdekes, azt figyeltem meg, hogy akik azt használják, nem fognak tudni szart, idézővette szart csinálni, hiszen rengeteg minden oda van nekik rakva készen a kezükbe, de ez kicsit komplexebb dolog ennél, mert az majd, ha te direkt szándékosan akarsz valamit csinálni, tehát itt annyi designeren megy ez keresztül minden, hogy organikusan a jó irányba tud képes csak tovább fejlődni. Tehát, mm -hmm. hogyha egy, én, én dolgoztam kis cégnél is, és akkor voltunk mondjuk öten a Design csapatban, és akkor ott akartunk dizájn építeni, és az lett a végeredménye, hogy mindenki a saját feje után ment. Tehát mindenki, én azt gondoltam, hogy így lesz jó, a másik úgy gondolta, hogy úgy lesz jó, és akkor ilyen összebiszaságot. Na az IKEA-ban, ilyet nem tudsz csinálni. Azért, mert egy ilyen, van egy ilyen nagyon-nagyon erős gerinc, ami húzza valamilyen irányba az egészet, és ha megenik ilyen random, jött ment ákombákom, totum, faktum, designer ember, akkor egész egyszerűen nem fog tudni más csinálni, csak követni ezt az egészet. Tehát valahogy így természetszerűen megtörténik ez a kiválasztási folyamat, és úgy képzelem el, hogy az Apple-ben ugyanez megvan, és úgy képzelem el, hogy a SpaceX-ben is ugyanez megvan. És ezt nem lehet dokumentálni ebből, ebből ne, nem a dzsíra fogja ezt jól összerakni, hanem egész egyszerűen ez jön ki azokból a szervezetekből. Super. Közben úgy hallom, és úgy érzem az illatokból, hogy tálalva van a vacsorám. Úgyhogy én, én most... Én elfüstöltem. Jaj, <gül> Akkor jövő nem. héten ugyanitt. csirával, miróval, rózsákkal. Dupla rózsákkal a gyerekekkel a háttérben. <gül> Sziasztok! Ciao.